jetzt Kontext. Palästina gerät über Weihnachten wieder in den Fokus, in den Erzählungen unter dem Christbaum, aber auch in der Politik mit Bemühungen um ein friedliches Nebeneinander von Israeli und Palästinensern. In den Friedensprozess eingemischt haben sich mittlerweile Menschenrechtsaktivisten aus der ganzen Welt, die der Frage nachgehen, welche Firmen denn eigentlich von der Besatzung Palästinas profitieren. Wer verdient Geld mit dem Bau der Trennmauer, mit der Zerstörung palästinensischer Häuser? Rebecca Hillauer ist dieser brisanten Frage nachgegangen. Es gibt nicht nur ideologische oder religiöse Gründe für die Besatzung. Israel hat ein starkes wirtschaftliches Interesse daran. Deshalb dauert sie auch schon so lange an. Die israelische Politikwissenschaftlerin Meraf Amir spricht mit dieser Überzeugung ein offenes Geheimnis aus. Een israelische official we eenmaal gezegd, quote zouden we met onze Ein israelischer offizieller hat einmal gesagt was würden wir mit unserer Bauindustrie machen wenn wir nicht die Rohstoffe aus dem Westjordanland hätten Es gibt also eine regelrechte Abhängigkeit Israels vom Fortbestehen der Besatzung Auch die Interessen von amerikanischen europäischen und anderer internationaler Unternehmen spielen eine wichtige Rolle Meraf Amir und andere Mitglieder der israelischen Frauenkoalition für Frieden beschlossen, die Verflechtungen von Wirtschaftsunternehmen in die Besatzung aufzudecken. In the West Bank there are about, uh, quarries, Im Westjordanland gibt es neun Steinbrüche im Besitz von israelischen und internationalen Unternehmen. Wir sind zu allen gegangen, haben die Schilder fotografiert, auf denen steht, wer die Betreiber, Besitzer und Subunternehmer sind. Ein Steinbruch wird zum Beispiel von der israelischen Firma Hansen Israel betrieben. Als wir die Nähe überprüften, fanden wir heraus, dass sie tatsächlich in deutschem Besitz ist, der Firma Heidelberg Zement. Nach der Genfer Konvention darf eine Besatzungsmacht die natürlichen Ressourcen des besetzten Gebietes nicht für sich selbst ausbeuten. Tatsächlich sind aber ein Viertel der Rohstoffe, die die israelische Bauwirtschaft verwendet, aus dem Westjordanland. Das ist nicht nur eine Verletzung der Rechte der Palästinenser, sondern auch ein Bruch des Völkerrechts. So it's not only violating the rights of the people who own the land, it's also violating uh, international law. Die Ergebnisse ihrer Recherchen stellen die Friedensaktivistinnen auf eine dafür eingerichtete Webseite ins Internet. Who profits? Wer profitiert? Nennen Sie das einzigartige Projekt. Unter der Webadresse www.whoprofits.org sind bislang mehr als 200 israelische und internationale Unternehmen aufgelistet, darunter Volvo und Hewlett-Packard sowie der Haushaltsgeräte- und Baumaschinenhersteller Liebherr. Die Webseite Who Profits ist mittlerweile zur Informationsquelle für Nichtregierungsorganisationen in aller Welt geworden. Seit Jahrzehnten haben sie mit Demonstrationen, Solidaritätsaktionen, Petitionen und Menschenrechtsarbeit die israelische Besatzung angeprangert, ohne Erfolg. Nun nehmen sie die wirtschaftlichen Interessen Israels und seiner direkten und indirekten Verbündeten ins Visier. Die bislang größte solche Kampagne richtete sich gegen den französischen Konzern Violia, dessen Tochterfirma Connex gehört zu einem Konsortium, das den Zuschlag erhalten hat für den Bau und Betrieb einer Straßenbahnlinie, die Ost-Jerusalem mit israelischen Siedlungen im Westjordanland verbinden soll. In Europa gehört Violia zu den Marktführern in der Energie-, Wasser- und Abwasser- sowie Transportwirtschaft. In der Schweiz betreibt die Tochterfirma Connex unter anderem eine Buslinie in Genf. Die hier lebende Niederländerin Adri Newhoff hat in Zusammenarbeit mit Menschenrechtsorganisationen und Anwälten Stadtverwaltungen Verwaltungen und Gewerkschaften in ganz Europa die Kampagne koordiniert. Sie begann vor drei Jahren bei der ASN Bank in den Niederlanden. We knew that they have a high profile on sustainability and respect for human rights. Wir wussten, sie haben ein hohes Profil an Nachhaltigkeit und Respekt vor Menschenrechten. Und wir wussten, sie hatten in Veolia investiert. Also forderten wir die ANS-Bank auf, ihre Investitionen zurückzuziehen. Sie fragten bei Veolia an, ob der Konzern vorhätte, aus dem Straßenbahnprojekt auszusteigen, erhielten aber nie eine Antwort. Daraufhin beschloss die ANS-Bank, wenn sie nicht sorgfältig mit unserer Investition umgehen, legen wir unser Geld woanders an. Und das taten sie auch. Zum ersten Mal gab es einen wirklichen Erfolg im Divestment eines Geldinstituts. Divestment, das Gegenteil von Investment, ist ein relativ neues Instrument von Menschenrechtskampagnen, das Regierungen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen, an einer besonders empfindlichen Stelle trifft, in ihren Wirtschaftsinteressen. Im vergangenen Jahr initiierten Menschenrechtsorganisationen eine Imagekampagne gegen Violia in Schweden. Das Unternehmen bewarb sich gerade um eine Verlängerung seines bestehenden Vertrags zum Betreiben der U-Bahnen in Stockholm. Joachim Wohlfeil von Diakonia Schweden, einer Entwicklungshilfeorganisation von mehreren kirchlichen Trägern. Sie haben den Vertrag tatsächlich verloren. Natürlich lässt sich nicht sagen, ob dies wegen ihrer Aktivitäten in Jerusalem war, aber eines steht zweifelsfrei fest. Während die Mitbewerber sich ins beste Licht drücken konnten, musste Veolia sich beständig verteidigen. Viele Fragen drehten sich nur um eines, respektieren Sie die Menschenrechte? Respektieren Sie das Völkerrecht? Ihre Wettbewerbsfähigkeit war äußerst eingeschränkt. Ich denke, das ist ein Albtraum für jedes Unternehmen. Das hat anderen Firmen gezeigt, es ist nicht nur eine Frage von Moral. Sich in solche faulen Händel einzulassen, ist auch wirklich, wirklich schlecht fürs Geschäft. Nach Schätzungen von Nichtregierungsorganisationen hat Violia seither weltweit Aufträge mit einem Gesamtwert von rund 5 Milliarden Euro verloren. In Sandwell in Großbritannien wurden sie nicht zur Ausschreibung für die Abfallentsorgung zugelassen. In Bordeaux, Frankreich, verloren sie einen Vertrag für den Regionaltransport und in Melbourne, Australien, einen Großauftrag für das U-Bahn-Netz. In all diesen Städten hatte es vorher wirklich große Kampagnen gegeben. Deshalb denken wir, hier besteht eine Beziehung. Die Stadtverwaltungen wollen das nur nicht öffentlich zugeben. Sie bestehen darauf, ihre Entscheidung sei nach rein kommerziellen Erwägungen gefallen. Es ist noch nicht allgemeiner Konsens, Firmen auszuschließen, die das Völkerrecht verletzen. In Schweden war Violia nicht das erste Unternehmen, das wegen seiner Verflechtungen mit der israelischen Besatzung massive Probleme bekam. Ungefähr vor anderthalb Jahren fanden wir heraus, die schwedische Firma Assa Abloy, europaweit eine der Marktführerinnen im Sicherheitssektor und spezialisiert auf Sicherheitsschlösser, hatte eine Fabrik in der illegalen Balkansiedlung im Westjordanland. Wir schrieben darüber einen Bericht, der viel Aufmerksamkeit in Schweden und den anderen skandinavischen Ländern fand. Unsere Regierung riet den schwedischen Firmen ganz offiziell, sehr vorsichtig vorzugehen, falls sie in den Siedlungen oder mit Siedlerfirmen Geschäfte machen. Für Joachim Wohlfeil ist dies eine ebenso erfreuliche wie überraschende Entwicklung. Denn streng genommen sind nur Staaten dem Völkerrecht verpflichtet, nicht private, kommerzielle Akteure. But then what happened was that since Assa Bloy is owned by public actors, da Assa A aber im Besitz von öffentlichen Akteuren ist, wie z.B. Pensionsfonds hier in Schweden, entstand plötzlich eine völlig unmögliche politische Situation. Die schwedische Regierung steht offiziell den Siedlungen kritisch gegenüber und versucht, sie zu verhindern. Gleichzeitig besaßen die öffentlichen Fonds Anteile an einem Unternehmen, das rege Geschäft in einer Siedlung betrieb. Die Firma geriet so stark unter Druck, dass sie die Fabrik in der Siedlung schließen musste. Die Medien nahmen dann auch andere Unternehmen ins Visier, die dann auch von dort weg mussten. Menschenrechtsorganisationen in anderen Ländern, etwa in den Niederlanden und Großbritannien, nutzten die schwedischen Erfahrungen für eigene Kampagnen. Auf Initiative der israelischen Frauenkoalition für Frieden nahmen sie auch die Investitionen des norwegischen Pensionsfonds unter die Lupe. Der weltweit drittgrößte Investmentfonds hat äußerst strenge ethische Richtlinien. Martin Holter von der Menschenrechtsorganisation Norwegian People's Aid in Oslo. Über die Jahre, vor allem seit 2006, haben wir gesehen, wie der Pensionsfonds in mehr und mehr israelische Firmen investiert, sowie in internationale Unternehmen, die über ihre Projekte oder auch direkt in die israelischen Aktivitäten in den besetzten Gebieten verwickelt sind. Wir versuchten also, den Ethikrat des Pensionsfonds, die Tatsachen über diese Unternehmen sehen zu lassen, damit sie ihre eigenen ethischen Richtlinien für diesen Fonds anwenden und dafür sorgen, dass diese Firmen aus dem Portfolio ausgeschlossen werden. Wir bekamen viel positives Feedback, sogar vom norwegischen Finanzministerium. Nicht lange danach erhielten wir auch eine Antwort vom Pensionsfonds selbst. Sie kontaktierten uns, aber nicht wegen der Kampagne, sondern weil sie wussten, wir waren eine verlässliche Informationsquelle. Sie baten uns um Auskunft über die Unternehmen in ihrem Portfolio. Bei mehr als 30 Firmen wiesen die israelischen Friedensaktivistinnen aufgrund ihrer Recherchen Verflechtungen mit der Besatzung nach. Ende August gab das norwegische Finanzministerium bekannt, es werde das israelische Unternehmen Elbit Systems aus dem öffentlichen Pensionsfonds ausschließen. They have said in their in ihrer Bekanntmachung gaben sie an, Elbit Systems' Beteiligung am Bau der Trennungsmauer, für die das Unternehmen die Überwachungssysteme liefert, sei eine besonders schwerwiegende Verletzung fundamentaler ethischer Normen. Sie verwiesen auch auf das Urteil des Gerichtshofs in Den Haag von 2004, das die Mauer als menschen- und völkerrechtswidrig bezeichnet hatte. Damit geben sie einen Maßstab vor für zukünftige Empfehlungen, wie ich glaube. Nicht nur für den norwegischen Pensionsfonds, sondern auch für andere. Investoren weltweit. In Schweden löste die Kampagne gegen den Violia-Konzern eine öffentliche Debatte über die Entwicklungshilfe für die palästinensischen Autonomiegebiete aus. Schweden gibt dafür jedes Jahr 69 Millionen Euro Entwicklungshilfegelder aus. Das hat die Menschen veranlasst, Fragen zu stellen und um zu sagen: Das sind unsere Steuergelder. Wenn ich morgens mit der U-Bahn fahre, will ich nicht den Namen einer Firma lesen, die meine Steuergelder in den Dreck zieht. In Norwegen führte die Entscheidung von Finanzministerin Kristin Halvorsen. Elbit Systems aus dem Pensionsfonds auszuschließen, kurzzeitig sogar zu Unstimmigkeiten mit der israelischen Regierung. In einem Zeitungsartikel las ich, der israelische Verteidigungsminister habe sich beim norwegischen Außenminister über diese Entscheidung beschwert. Unsere Regierung wird sagen, das sei keine außenpolitische Angelegenheit, sondern eine Frage von Von ethischem Investment. Trotzdem hat das natürlich Folgen, weil es ein starkes Signal sendet. Die übrigen europäischen Regierungen scheuen vor einem solchen Schritt bislang zurück. Die Europäische Union gewährt sogar im Rahmen eines Assoziierungsabkommens Israel erhebliche Zollvergünstigungen. Israël is zeer erpicht on establishing or zijn connections met Europa. Israël ist is voor Israel van enormer wirtschaftlicher, kultureller en Israël Bedeutung. Die EU van is een Besatzungsmacht. Jegliche Aufwertung der gegenseitigen Beziehungen muss geknüpft sein an eine Verbesserung bei den Menschenrechten und eine Beendigung der Besatzung. Israel kann nicht ein Doppelspiel spielen und sich auf der einen Seite als fortschrittliche liberale Demokratie geben, während es vor seiner Haustür eine militärische Besatzung unterhält. In allen Unternehmen, muss man sagen, die in den Siedlungen sind, ist äh, einmal das Problem, dass sie überhaupt dort errichtet sind, laut europäischen EU. Verständnis nicht-israelischem Land. Zum anderen ist es so, dass tatsächlich die Siedler dort beschäftigt werden, die möglicherweise anders gar kein Einkommen hätten. Und es gibt einzelne Unternehmen wie zum Beispiel Soda Club, die auch Palästinenser beschäftigen für weitaus schlechteren Löhnen, als man sie in Israel bezahlen müsste oder an israelische Siedler bezahlen müsste. Fanny Michaela Raisin Präsidentin der Internationalen Liga für Menschenrechte und Vorstandsmitglied der Europäischen Juden für einen gerechten Frieden im Nahen Osten hat dabei vor allem die Firma Soda Club im Auge. Das Unternehmen stellt in seinem Werk am Rande der Siedlung Male Adumim Tischgeräte zur Herstellung von Sprudelwasser her, wie sie in vielen Schweizer Küchen stehen. Diese Produkte sind derzeit Anlass für einen Rechtsstreit mit der Bundesrepublik Deutschland, der die Debatte über die israelische Siedlungspolitik erheblich verschärfen könnte. Das Finanzgericht Hamburg muss entscheiden, ob Soda-Club-Geräte weiter zollfrei in die EU eingeführt werden dürfen, wie alle Produkte aus israelischem Staatsgebiet. Obwohl Anfang 2002, glaube ich, war das 250 EU-Abgeordnete gegen diesen Betrug protestiert haben, wurde nicht die Kommission tätig, sondern die europäische Zollbehörde. Und das Abkommen, was getroffen wurde zwischen der EU und Israel, sah vor, dass die Waren... Etikettiert werden wie folgt, made in Israel, und dann wird der Produktionsort angegeben. Das heißt, die Zollbehörden haben die Möglichkeit, mithilfe einer Liste festzustellen, ob das Produkt aus einer Siedlung kommt oder aus Israel. Und wenn es aus einer Siedlung kommt, darf soll erhoben werden. Inzwischen ist es so, dass auch die britische Regierung prüft, ob sie nicht ähm, einen Schritt weiter geht und von der israelischen Regierung fordert, ausdrücklich zu kennzeichnen, dass Produkte aus nicht israelischen, nämlich besetzten Gebieten kommen. Das Hamburger Gericht hat inzwischen den Europäischen Gerichtshof um eine Vorabentscheidung im Fall Soda-Club gebeten, die für alle 27 EU-Staaten verbindlich sein soll. In Frankreich steht derweil ein Gerichtsentscheid wegen der Beteiligung der Konzerne Veolia und Alstom am Straßenbahnprojekt in Jerusalem an. Alstom ist für die Infrastruktur und in Veolia für den späteren Betrieb zuständig. In 2007 the French-Palestine Solidarity Movement... Im Jahr 2007 brachte die französisch-palästinensische Solidaritätsbewegung gemeinsam mit der PLO Veolia und Alstom vor Gericht. Nach französischem Recht müssen Firmen die Menschenrechte respektieren. Die Anklage lautet, mit dem Vertrag für das Straßenbahnprojekt würden die beiden Konzerne die Rechte der Palästinenser verletzen und damit gegen französisches Recht verstoßen. Wenn sie den Fall gewinnen, bedeutet das, der Vertrag würde annulliert. It means that the Mit ihren Aktionen wollen die Friedensaktivistinnen und Aktivisten nicht nur Regierungen, Unternehmen und Investmentfonds sensibilisieren, sondern auch Organisationen und Privatleute. Sie sollen künftig weder Geschäfte mit Unternehmen tätigen, die von der Besatzung profitieren, noch deren Produkte und Aktien kaufen. Oder im Gegenteil, als Aktienbesitzer Einfluss auf die Firmenpolitik nehmen. Zu diesem Zweck recherchiert die israelische Frauenkoalition im Rahmen ihres Projektes Wer profitiert auch akribisch Firmenstrukturen, Eigentumsverhältnisse und Börsennotierungen von Unternehmen. Das war auch der Fall bei Caterpillar, deren D9-Bulldozer war für die israelische Armee umgerüstet worden, für Häuserzerstörungen in Kampfeinsätzen. Vor einigen Jahren wurde während eines solchen Einsatzes in Gaza eine der amerikanischen Friedensaktivistinnen Rachel Corrie von einem Caterpillar-Bulldozer überrollt und getötet. Ihre Familie und andere Aktivisten sowie die Organisation, für die Rachel Corrie tätig war, starteten daraufhin eine Kampagne gegen Caterpillar. Eine ihrer Strategien war, sie kauften Aktien des Unternehmens und gingen dann zu Aktionärsversammlungen, wo sie beständig die Verwicklung von Caterpillar mit der israelischen Armee anprangerten. Mit der gleichen Strategie nahmen vor einem Jahr Menschenrechtsorganisationen in Belgien die dort sehr populäre Dexia-Bankengruppe aufs Korn. Deren Tochter Dexia Israel vergibt Kredite für den Bau und Ausbau israelischer Gemeinden, zu denen nach israelischem Verständnis auch die Siedlungen im Westjordanland gehören. Ähnlich wie in Schweden geriet die belgische Regierung, die der israelischen Besatzungspolitik kritisch gegenübersteht, in eine Zwickmühle. Mario Fransen von der Organisation Intal. Due to the banking crisis, in der Dexia In de Bankenkrise overleefde Dexia alleen durch Regierungsgelder. Daher sind jetzt die nationalen wie auch die regionalen Behörden und die Gemeinden Aktionäre der Dexia-Gruppe. Einige unserer Aktivisten kauften ook Aktien. Zo so waren we bij de Dexia-Hauptversammlung im Mai dieses Jahres, wo wir die Unternehmenspolitik gegenüber Palästina hinterfragen konnten. Ein Vorstandsmitglied, der frühere Premierminister Jean-Luc Dahane, musste zugeben, Dexia Israel verstoße tatsächlich gegen den Ethiko des Konzerns. Sie würden deshalb zukünftig keine Kredite mehr an Siedlungen in den besetzten Gebieten vergeben. Trotz aller Freude ist dies nur ein Teilerfolg, denn der Kreditstopp bezieht sich auf die Zukunft. Wohingegen die Menschenrechtsorganisationen fordern, dass die Bank auch die bestehenden Kredite kündigt. Zum anderen, und das war ein bisschen eine Überraschung für uns, übernahm Herr Dahane die Argumentation Israels und sagte, wir könnten bei Ost-Jerusalem nicht den gleichen Maßstab anlegen. Unserer Ansicht nach ist aber Ost-Jerusalem ebenfalls besetztes Gebiet und unterliegt deshalb denselben internationalen Resolutionen. Dexia muss also auch alle Verbindungen dorthin kappen. Auch im Kanton Basel-Stadt konnten die Aktivisten bei Banken nur einen halben Sieg verbuchen. In der Stadt Basel ist der Konzern Violia unter anderem für die Wasserversorgung und Abfallentsorgung von Novartis zuständig. Eine Tochterfirma betreibt die Sondermüllverbrennungsanlage. They have been in touch with the alternative Bank of Switzerland. Sie haben die alternative Bank in der Schweiz kontaktiert, die ebenfalls damit wirbt, sehr auf Nachhaltigkeit, ethische Normen und Menschenrechte zu achten. Sie sagten, sie würden nicht in Unternehmen wie Veolia und Alstom investieren. Die Sarasin Bank hat sich dagegen bis heute nicht für ein Divestment entschieden, obwohl sie vorgibt, auch einen nachhaltigen Fonds zu haben. Sie sagten, sie wollten den Gerichtsentscheid in Frankreich abwarten. Abwarten will auch der Basler Große Rat. Auf eine parlamentarische Anfrage von Großrätin Heidi Mück von BASTA, einer linksgrünen Partei, im Oktober 2008, antwortete er. Sollte es zu einem für den Konzern Veolia Environment negativen französischen Gerichtsurteil bezüglich der Nichteinhaltung des humanitären Völkerrechts in Ost-Jerusalem kommen, so wäre dies gewiss auch für den Kanton Basel-Stadt Anlass, seine partnerschaftlichen Beziehungen sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. Es gilt allerdings festzustellen, dass aus dem vierten Genfer Abkommen direkt wohl keine Verpflichtung hervorgeht, mit einer Organisation nicht zusammenzuarbeiten, die gegen das Abkommen verstößt. Auch viele arabische Staaten sehen das offenbar so und machen, allen voran Saudi-Arabien und Ägypten, Millionen schwere Geschäfte mit diesen Unternehmen. Die arabischen Länder wollen Jerusalem als eine der Islam die arabischen Staaten wollen Jerusalem als eine Stätte des Islam verteidigen. Und ausgerechnet Alstom und Violia zementieren durch ihre Aktivitäten die Kolonialisierung der Stadt. Einen kleinen Erfolg gibt es allerdings. Das palästinensische Nationale Boykottkomitee appellierte an den Iran, seinen Kampf zu unterstützen, indem sie auf eine Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen verzichten. Das war im April, als der iranische Präsident in Genf war. Tatsächlich hat der Bürgermeister von Teheran sich geweigert, mit Violia Geschäfte zu machen. In Teheran, de uh, mayor, die z'n business met uh, Veolia doen. Eines der wenigen Unternehmen, die van sich aus Konsequenzen gezogen hat, is Heidelberg Zement. Dat deutsche Unternehmen hat zich mittlerweile uit zijn Aktivitäten in Westjordanland teruggezogen. Atri Newhoff. Er was een court case in Israel, against Hansen Israel. Die Anwälte der Organisation, die Hanson Israel angeklagt hatte, meinten, es sei wie in alten Zeiten, als die Eroberer zich einfach nahmen en stahlen, was sie wollten. Dat machte die Runde. Und innerhalb weniger Wochen stellte sich heraus, Heidelberg Zement war dabei, seine israelische Tochterfirma zu verkaufen. In een paar weken stond het eruit, dat Heidelberg Zement verkauft werd it's Israeli subsidiary. What I would say would be the ideal solutions is not that the company should withdraw Für mich ist die ideale Lösung nicht, dass Unternehmen sich ganz aus Aktivitäten in Entwicklungsländern zurückziehen, sondern wir brauchen Investoren und Firmen, die verantwortlich handeln, damit Regierungen und bewaffnete Gruppen wissen, die Unternehmen beteiligen sich nicht an illegalen Geschäften. Dies würde in vielen Konflikten auf der Welt die Situation wirklich enorm verbessern. die Situation Enorm. Joachim Wohlfall hofft, dass dies bald auch die Regierungen und Unternehmen begreifen. Immerhin fragen schon heute immer mehr Investoren vor einem geplanten Geschäft Menschenrechtsorganisationen nach ihren Erfahrungen mit bestimmten Unternehmen. We kunnen of, of onze Partner vor Ort fragen, wie sie die Politik dieses Unternehmens in ihrer Region bewerten. So kommen die Leute an der Basis, die immer als sehr machtlos galten, im Dialog mit solchen Akteuren, die in ihr Land kommen, plötzlich in eine machtvolle Position. Sie können sagen, ein Akteur handelt in guter Weise. Wir haben nichts gegen seine Investitionen einzuwenden oder Sie können sagen diese Firma muss sich erst noch bessern Miraf Amir ist überzeugt Wirtschaft und Handel würden auch nach Ende der israelischen Besatzung mindestens genauso gut florieren. Den Preis für die andauernde Besatzung zahlt die palästinensische Wirtschaft. Unter diesen Bedingungen kann es keine Entwicklung geben. Das ist erst nach dem Ende der Besatzung möglich. Israel will diese Konkurrenz nicht. Ich bin überzeugt, sobald die Besatzung sich für Israel wirtschaftlich nicht mehr lohnt, weil internationale und israelische Unternehmen es als Last erfahren, in die Besatzung verwickelt zu sein, dann wird Israel sehr schnell wirklichen Fortschritt wollen und die gegenwärtige Situation ändern. Wer profitiert von der Besatzung in Palästina? Eine Sendung von Rebecca Hiller.